Ovo je naše rušenje svjetskog kinesovog rekorda. Dobro jutro poštovani slušatelji i svako dobro vam želim u godini koja je počela. Ja sam Aleksandra Funes. U idućim minutama pokušat ću vam dočarati svoje dojmove o sportu koji već više od 70-ljeća definira granice ljudske hrabrosti i inženjerske genijalnosti. Formula 1. Kako sam ju otkrila, zavoljela i ponešto o tome kako se razvijala kroz povijest. Kako planiramo godišnje odmore, bilo na nekim morskim ili planinskim snježnim destinacijama, jednako tako, moguće je dio godišnjih odmora provesti i na stazama na kojima se održavaju natjecanja za velike nagrade ili Grand Prix. Iako se velike nagrade održavaju širom svijeta, tradicionalno središte Formule 1 je Europa i njezino je vodeće tržište. Formula 1 je i dašak svjetskog glamura dostupan svima. Nije to samo staza po kojoj za neke i besmisleno voze rakete na kotačima. To je i način življenja, što dobro znam iz vlastitog iskustva. Budući da su to skupi gušti, Uživo bih mogla pratiti utrke tek svake druge godine. I danas pamtim pripreme. Kupovi, kupovinu mesa, primjerice, šnicla, koje bi zamrznute stavljali u plastične kutije, te bi nakon više od tisuću prijeđenih kilometara pekli na roštilju u kampu u kojemu je bilo ljubitelja formule, formule iz cijeloga svijeta. Te naše kotlete iz Zagreba nudili bi nerijetko i namjernicima koji bi nam se pridružili potaknuti, vjerujem, našim registracijskim oznakama, a i našom zastavom. Da ću tih kasnih 90-ih godina biti dio tog velikog putujućeg oktanskog cirkusa iz ove moje današnje perspektive zvuči mi poput znanstvene fantastike. Štedjela sam svaku kunu dvije godine da bih se mogla diviti ljudima koji su u svojom hrabrošću prolazili kroz vrijeme. Skijanje u inozenstvu prate sarme iz majčine kuhinje, a mene i moje društvo... Pratile su šnicle i danas kad ih pečemo na roštilju sjetim se i šumahera i 13 krugova bitke sa lonsom u imali 2005. godine. Dakle, kako je u mojem slučaju sve počelo? Prije gotovo 30 godina, u ranu jesen 97- s nekolicinom prijatelja odlučila sam vidjeti kako izgleda taj oktanski cirkus. Bilo je to natjecanje za veliku nagradu Austrije. Celtveg nije daleko. Idemo vidjeti po principu veni vidi vici. Dođemo, vidimo i vratimo se. Sve u jednome danu. Nakon toga uslijedio je Spa-Francorchamp, Monza, Imola, Hungaroring, Silverstone. Na neke sam se i vraćala. No uz plan sve moguće. Formula 1, kao što sam rekla, skup je sport i zapratiti uživo nije jeftino. No može se. U kasnijim godinama to ni više nije bio jednodnevni izlet. Karavana bi krenula nekoliko dana ranije uz ulaznicu kupljenu unaprijed naprijed koja je mrvicu skuplja ako želite pratiti sve. Od kvalifikacija, uključujući i glavnu utrku. Kvalifikacije su gotovo jednako napete i na kraju kad sve utihne. Na stazi bismo s tisućama drugih ljudi skupljali ostatke spaljenih guma i razmišljali o sljedećoj destinaciji. Uz pomno planiranje budžeta i godišnjih odmora, naš hobi ostvariv je bio u dvogodišnjem razdoblju. A usput i dosta sam toga naučila. Neću vam ovog ranog jutra govoriti o taktikama, motorima, performansima, a to se mijenja jednakom brzinom kako napreduje i tehnologija. Već ukratko o dugom putu koji je Formulu 1 doveo od prašnjavih posljeratnih staza do svemirskih tehnologija današnjice. Korijeni Formule 1 počinju s motornim utrkama na europskom tlu 1920. i 30. godina prošlog stoljeća. Pravila, prva pravila, Grand Prix organizacije donijete su za svjetsko prvenstvo još prije drugog svjetskog rata. No između ostaloga, zbog malog broja utrka nakon rata, svjetsko prvenstvo vozača nije regulirano sve do 1947. godine. Ono što danas smatramo Formulom 1 dogodilo se prvi put 13. svimlja 1950. na stazi Silverstone, 89 km sjeverozapadno od Londona, kada je održan British Grand Prix ili ti velika nagrada Britanije. Prvenstvo za konstruktore uslijedilo je 8 godina kasnije. Tada prije 76 godina, zamislite cenu, nema kaciga kakve danas poznajemo, tek kožne kape i naočale, vozači sjede na spremnicima goriva, a sigurnosni pojasevi, oni su se smatrali opasnima jer je kao bolje bilo ispasti iz bolida nego izgorjeti u njemu. To je bilo doba vitezova asfalta, predvođenih legendarnim Juanom Manuelom Fanđom, čovjekom koji je osvojio pet naslova s četiri različite momčadi. Njegova dominacija u 50-ima postavila je standarde koje će tek desetljećima kasnije srušiti Mihael Šumaher. 60. godine. One su donijele prvu veliku promjenu filozofije. Dok su ranije dominirali veliki, velike tvrtke, poput Alfe, Mercedesa i Ferrarija s motorima sprijeda, pojavljuje se vizionar po imenu John Cooper. On stavlja motor iza vozača, dok je isprva bio i smijavan. Cooper je zaovijek promijenio fiziku Formule 1. To je bila i era vozača Jim Clarka i Graham Hila te legendarnog konstruktora Colina Chapmana iz Lotusa. Čepman je bio opsjednut lakoćom. Njegova krilatica bila je, ako se bolid ne raspadne trenutak nakon što prijeđe ciljnu liniju, pretežak je. Lotus je uveo monokok šasiju, to je struktura gdje je tijelo bolida ujedno i njegov kostur, što je dramatično povećalo čvrstoću i smanjilo težinu. No, to je bilo i najsmonosnije doba, staze poput Nirburgringa, zelenog pakla uzimale su živote gotovo svake godine. sedamdeset godine Trans, su godine transformacije, bolidi dobivaju krilca, aerodinamika postaje ključna riječ, ali možda najvažniji trenutak dogodio se izvan staze dolazak sponzora. 1968. Lotus se pojavljuje u bojama duhanske kompanije, a 70. Formula 1 postaje globalni komercijalni gigant. Ne možemo govoriti o tom razdoblju, a ne spometnuti 1976. godinu i rivalstvo Nikija Laude i Jamesa Hanta. Laudin povratak samo šest jedana nakon stravične nesreće u Nürburgingu gdje je gotovo izgorio, ostaje jedan od najvećih dokaza ljudske volje u povijesti sporta. Upravo je Lauda zajedno s Jackie M. Stewartom pokrenuo borbu za sigurnost koja će transformirati sport iz gladijatorske borbe u modernu disciplinu. Krajem 70. Lotus ponovo šokira svijet. Ground effect bolidima, automobilima koji su doslovno usisavali zrak ispod sebe i tako se lijepili za cestu. 80. Donoseru sirove snage Turbomotori iz malenih 1,5-litarskih motora izvlačili su nevjerojatnih 1200 pa čak i 1500 konjskih snaga u kvalifikacijama. To su bili strojevi koje je bilo gotovo nemoguće kontrolirati, a to je razdoblje ostalo zapamćeno pod nazivom Turboera. negdje u to vrijeme dolazi do najpoznatijeg rivalstva – Alan Prost protiv Ayrtona Senne, profesor protiv mađioničara. Njihovi sukobi u McLarenu, kontroverzni sura, sudari u Japanu i nevjerojatna razina vještine podigli su popularnost Formule 1 do neslučanih visina. Nažalost ta era završava tragedijom u imoli 1994. smrta ertona Sene i Rolanda Ratzenbergera bila je prijelomna točka, fija uvodi drakonske sigurnosne mjere koje su spasile desetke života u godinama koje su dolazile. Nakon Sene počinje era Mihajla Šumahera. Njegov prelazak u Ferrari i transformacija te momčadi u pobjednički stroj Donijeli su pet uzastopnih naslova i statistike koje su se smatrale nedostišnima. Momčad Ferrarija prije Schumachera je zadnji naslov prvanka bila osvojila 1979. s južnoafrikancem Jodijem Schecterom. Schumacher je najuspješniji vozač formule jedan svih vremena, sedmerostruki je prvak svijeta, Pobjednik 91 Grand Prix utrke te vlasnik još niza rekorda u svijetu Formule 1. Bio je dva puta njemački sportaš godine, 95. i 2004., prvi je i zasad jedini njemac kojemu je to uspjelo ostvariti u utrkama Formule 1. Samim time, on je popularizirao Formulu 1 kao sport u svojoj zemlji. U Ferrari je došao nakon dva naslova prvaka osvojenih u Benetonu 1994. i 1995. Ovo bi neki s pravom smatrali diskuptabilnim što sad govorim, s obzirom na statistiku. Naime, Lewis Hamilton također ima sedam naslova i se, to je sedam puta je bio prvak svijeta, no dopustite mi subjektivnost, za mene je bio i ostaće Mihael Schumacher najbolji svih vremena, koji uz put preko sutra 3. siječnja navršava 57 godina. Danas je Formula 1 polikon za hibridnu tehnologiju. luis Hamilton srušio gotovo sve rekorde, a Max Verstappen donio je novu energiju i agresivnost koja privlači milijune novih gledatelja putem društvenih mreža i Netflixa. Bolidi su danas računala na kotačima, ali u srcu svega i dalje stoji čovjek koji mora donijeti odluku u dijeliću sekunde pri brzini od 350 km na sat ili više. Ja bih osvoljala podsjetiti na neke vozače koji su meni osobno bili posebno simpatični, a imala sam ih priliku gledati na dijelu. Fernando Alonso, španjolski je vozač automobilističkih utrka, dvostruki je svjetski prvak Formule 1, Prvak finog svjetskog prvenstva u utrkama izdržljivosti te jedini vozač u povijesti koji je dva puta uvršten u finu kuću slavnih. Dvostruki je pobjednik utrke 24 sata lemana, te pobjednik utrke 24 sata detone. Često ga se smatra jednim od najboljih i najkompletnijih vozača u Formuli 1. Svoj prvi naslov svjetskog prvaka u Formuli 1 osvojio je 25. rujna 2005. za momčad Renault. Imao je 24 godine i 59 dana, a zašto je to važno? Zato što je srušio tadašnji rekord Emersona Fittipaldija, koji je dotad bio najmlađi svjetski prvak. Nakon što je obranio i iduće godine 2006 naslov, on je postao i najmlađi dvostruki svjetski prvak. Fernando Alonso i u idućoj sezoni vozi, u formuli to za momčad Aston Martin. Sredinom ove godine navršit će 45 godina. Rubens Barichello, bivši brazilski vođo, vozač Formula 1, ostvario je 11 pobjeda i 17 najbržih krugova utrke. Izimno, iznimno simpatičan uh, jedan momak je bio. A 14. Je puta bio prvi u kvalifikacijama. Dva puta je u sezonama 2002. i 2004. bio drugoplasirani u ukupnom poredku. On je na početku karijere izgledao kao velika buduća zvijezda na svoje tek četvrtoj u Turski legendarnoj velikoj nagradi Europe u Doningtonu 1993. u prvom se krugu po kiši probio s 12. na četvrto mjesto u sjeni jednako spektakularnog senjenog probaja. Četiri sezone u timu Jordan i tri u momčanić Stuart donijele su mu ugled, ali ne i pobjede. Prvi put pobjeđuje tek 2000. godine nakon prelaska u Ferrari. U toj momčadi ostaje šest godina i postiže najveće uspjehe karijere ali ostaje u dubokoj sjeni Mihajla Šumahera. Karijeru u Formuli 1 završava u Momčadi Williams 2011. Rubens Barichello je dva dana prije smrti slavnijeg sunarodnjaka jedva preživio tešku nesreću na stazi Imola 1994. tijekom Velike nagrade San Marina. Taj njegov slavniji sunarodnjak naravno bio je Ayrton Sena. Moglo bi se reći da je to osoba za koju znaju gotovo svi. Sena je omiljen ne samo u Brazilu, već i diljem svijeta. Nevjerojatna postignuća, kultna rivalstva i duh koji je unosio u svaki trenutak svog života, pamti se još dugo nakon kobnog dana u Imoli. Njegovoj virtuoznosti, nažalost, nisam imala priliku svjedočiti, ali sam imala priliku s ostalima odati počast na šikani Tamburelovu, Nastazi u Imoli. ondje je i spomenutnik poginulog vođa zača, pored kojega brojni njegovi poklonici to desetljećima čine. Sena je bio trostruki i svjetski prvak, a tijekom kobne utrke u svojim je bolidu nosio austrijsku zastavu u čast Austrijanca Rolanda Ratzenbergera, koji je samo dan prije preminuo nakon nesreće u kvalifikacijama na toj istoj stazi. I svakako moram spomenuti najstarijeg živućeg prvaka Formula 1, to je Sir Jackie Stewart, škotski vozač koji je osvojio tri naslova 69., 71. i 73. rodinu. Rođen je 1939. i još je uvijek aktivan u javnom životu. Jackie Stewart Trosturki je svjetski prvak, jedan od najvećih boraca za sigurnost u Formuli 1. U svojoj kratkoj i bogatoj karijeri podigao je standarde toga sporta, a kasnije svojim radom i dijelom svjedočio za sve one koji su izgubili svoje živote vozići bolide Formule 1, a za zasluge u automotosportu i promociji sigurnosti vožnje dobio je plemičku titulu SR. Formula 1 nije samo sport, to je i povijest ljudske ambicije inženjerskog prkosa i hrabrosti. To je i dokaz da je samo nebo granica, ali i potvrda da se upornost isplati. Formulu danas strastveno prati moja kćer uskoro punoljetna gimnazijalka koja me izvještava o svim novostima, najavama za sezonu koja dolazi jednako s analizama za protekle. Nova sezona počinje u Melburnu za dva mjeseca između šestog i osmog ožujka. E, toliko od za mikrofon će sjesti kolega Vladimir Bernardić.